Hon vänder upp och ner på ditt liv samt alla dina nära och käras liv. Hon kan påverka dina familjeband och i värsta fall kan hon ta föräldrar från barn eller barn från föräldrar. Hon finns överallt, både hos de rika och hos de fattiga. Kanske din grannes dotter sitter och brottas med henne just nu. Hon kommer få dig att ljuga, få dig att förstöra din kropp. Hon kommer lura dig och du kommer gå på hennes lögner. För du är allt hon har. Hon kommer lära sig din värld. Skra bort dina vänner och bli din nya bästa vän. Hon kommer ta allt ifrån dig. Hon kommer bli rösten i ditt huvud du följer. Hon kommer bli din ledare. Hon heter störning. Det ni precis hörde var en liten del av en text som jag Jennifer har skrivit i samband med att jag var sjuk i anorexia. Den här texten kommer jag fortsätta att läsa upp i slutet av våran podcast. Men nu tycker jag att vi drar igång. I gång med dagens avsnitt Hej och välkomna till vårt andra avsnitt Av Jesse och Jennys podcast Ja vi har faktiskt kommit på ett namn nu. Ja, ja. Namn. Woo! Det är så bra Ja men det var lite svårt att komma på namn Men nu tog vi det som var bäst ja, ser igen, ja. podcast. Det är enkelt och vi, alla vet vilka vi är då. Ja och det är lätt att komma ihåg Ja och vi kanske ska säga det Om det är något som låter i bakgrunden Så har vi med oss en liten, en liten hund gäst. idag Ja min hund <laughs> Sacki står här Han kunde inte vara ensam hemma Så här får Nej. vi ju spela in Ja han en. kanske skäller till lite ibland men... Kanske det är någon kommentar ja. han vill säga. Men idag så ja. ska vi prata om –Ätstörningar. –Precis. –Ätstörningar. –Ja, för båda vi har ju haft... Ja, ätstörningar. –Ätstörningar. –Problem med mat. –Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet. –Men idag ska vi komma lite mer in på det. –Ja, lite djupare. Berätta mm. hur vi tänker och vad vi tycker. –Ja. Och... Mm. Hur det börjar. –Och hur det slutar. –Hur det går. Ja, –Nej, precis, ja. slutar kanske inte gjort det. –Men <laughs> gå igenom det lite. –Ja, precis. –Så jag tänkte om vi bara ska börja på en gång. –Och börja mm. från... Början. Ja, det kan jag <laughs> um... Men um, du kan börja om du vill. Ska jag börja berätta? Ja. Jag berättade lite i förra avsnittet. Och då berättade jag att jag hade varit tillsammans med min kille som fick mig börja träna. Och när han gjorde slut med mig så saknade jag den här bekräftelsen som jag fick genom honom. Då har han tyckt att jag var duktig för att jag tränade och så. Så att jag fortsätter träna. Och försökte få den bekräftelsen via andra människor. Så att jag sa ofta så, men jag var på gymmet idag. Och... När började det här så de vet lite. Ja, vilken tid. Mm. Eller vilken? Det var när jag gick på, alltså, i slutet av nian första året på gymnasiet. Mm. Hur gammal är man då? 18? Man, fyllde, man har precis fyllt 16. Eller? Jaha. Nej, är, det... jo. är så? Om vi säger i, i, i nian är man ju 15 Ja, ah, du, ah, du var nog 16 ja. var nog 17. Ah, ah. Där någonstans Jag är inte så bra mm. på ja. ålder <laughs> ehm, Så att då um, Började min Ättslöning där i ett annat gymnasiet Slutet av nian När min pojkvän, eller, min pojkvän den här, När jag slut med den här killen mm. Och eh, Jag försökte få bekräftelse Genom något sorts håll Och fick det då genom träningen Att jag var duktig Sen så började det spåra ut. Jag började träna mer och jag började äta mindre. Jag ljög för mina föräldrar om att jag hade ätit. Och jag vet inte riktigt varför jag gjorde det här, utan det var bara något kontrollbehov jag fick. Att genom att kunna kontrollera min mat så mådde jag bättre. Märkte du själv resultat? som man brukar inte riktigt se själv. Nej, alltså jag märkte ingenting. För att jag hade inte som mål att gå ner i vikt. Jag hade inte som mål. Alltså jag hade inget mål. Mitt mål var bara att få bekräftelse. Mm. Och att när man inte äter godis så är man duktig. Mm. När man tränar så är man duktig. Och då fick jag bekräftelsen. jag fick höra av folk att jag var duktig när jag inte åt godis. När jag inte tränade. Mm. Sen så började jag till slut läsa mer på Internet och såg det här LCHF-dieten. Så jag började äta lite så att jag mm. slutade i med alla kolhydrater. Mm. Så till slut så åt jag bara liksom, kyckling och grönsaker. Mm. Och fisk. Men Som... det inga föräldrar då. Och ja, och de liksom... var väl att det var okej med det i början. Mm. För i början så åt jag ju fortfarande mat och jag åt godis på helgerna. Mm. Men sen spred det ut, och de började bli oroliga. Mm. Men då så började jag köpa. Um, annan mat och då var de så okej okay, men att så jag till mm. och jag började bli vegetarian och studerade att äta kött så det var mycket grönsaker jag bara åt till slut så um, åt jag nästan ingenting i skolan för att jag hade så att jag hade en del av mina tjejkompisar gick i min klass och en annan del gick i andra klasser så att jag sa till dem till min klass sa jag att jag åt mina andra tjejkompisar mm. och till min andra tjejkompisar sa jag att jag hade ätit min klass mm. Så det var inte så många som frågade. Utan mm. det har naturligt. Men i början av tvåan så började min ena lärare bli jätteorolig för mig. För hon såg att jag hade gått ner i vikt. Eh, och hon började fråga mig massa. Hon hade kontroll och kollade om jag gick åt. Och hon mm. eh, tittade mycket på mig. Så då fick jag börja äta i skolan igen. Mm. Men då började jag istället att eh, stöta äta hemma. Mm. För att min mamma jobbade ofta sent eh, och vi åt inte alltid tillsammans. Så då sa jag att jag hade ätit. Mm. Och det var väl så liksom allting började. Eh, sen till slut så vart jag så pass dålig att jag eh, var inskriven på en ätställningsklinik. Och det var väl precis innan det här då åt jag ingenting. Jag var så mm. rädd att jag inte vågade dricka vatten. Mm. Jag gömde mat i pappersservetter- jag köpte saker på mitt kort för att mamma och de skulle tro att jag hade ätit så mm. Jag sen gav bort till kompisar eller jag bjöd ofta mycket på mat så att mm. jag kunde säga annars ska vi gå och äta mm. Jessica? Mm. och så bjöd jag Jessica på mat och sen sa jag till min mamma att jag hade ätit Jaha, fast det mm. inte var jag mm. så att jag började ljuga jättemycket och till slut så min mamma och de såg igenom det mm. men de kunde inte göra så mycket mm. och sen så fick jag ett ähm, telefonnummer av min syster när jag var så pass dålig att jag inte var i skolan, jag låg bara hemma. Hur lång tid hade du gått då tills du? Det här var i slutet, det här var vintern på mm. gymnasiet. Så allt gick ganska fort. På ett mm. halvår så var jag liksom riktigt dålig. Mm. Så att när det var, det var efter julavten någon gång så bad min syster mig att bara ringa och prata med någon. Och jag var så att ja, jag är ju inte sjuk. Mm. Så att då ringde jag. Det här numret. Och då ville de att jag skulle komma in och ta lite prover. Och hon är min hjärna. Jag säger ofta hon till mm. min ätstörning. För att jag tycker att det är en hon. Mm. Hon är min hjärna sagt till mig att jag inte var sjuk. Så att jag var såhär. Ja, varför inte åka in och ta proverna som de vill. Mm. Så att då fick, jag, eh, då fick jag åka till en klinik. En ätstörningsklinik. Och därifrån kom jag aldrig sen. Mm. Eh, jag hamnade där och jag inskriven, tvångsinlagd. Mm. Så jag låg på Hedynsvård i sex veckor. Och efter det så hamnade på dagvård ungefär ett halvår. Mm. Och det är väl så liksom min nattstörning har tagit mm. sig fram. Mm. Hur var det för mig? För dig? Ja, jag var ju lite yngre än vad du. Var. Jag gick 8, mm. Då är man 14-15, mm. och sånt där. Man och fick väl 15? Och... Fast då kan ju inte du var 16 i andra Det är jättekostigt Men i nian ja, Då fyller man 15 i, Exakt Aha, du tänker så. Ja, men Jag var jag fyllde ju ganska tidigt Så jag var säg 15, 14 Vi säger 14, 15 bara mm. <laughs> Och eh, jag har aldrig varit det här Att jag vill ha bekräftelse tror jag Jag har med varit det här att jag ska bli smal jag, Alltså man ska bara alltså, Jag ska se att jag är smal Det är typ det Jag har inte mm. liksom, tänkt på att andra ska tycka att jag är smal för att som jag sa i förra avsnittet så var det, jag var väldigt hästintresserad. Och först och främst var det en häst som jag ville rida. Det kanske låter jättekonstigt men det var så. Så jag ville ju mest, det började ju med att jag ville bli smal för hästen. Liksom, så jag kunde rida den. För jag ville inte rida någon annan häst. Men så gick det väl lite överstyr. Och eh, ja, det började ju med att jag försökte trappa ner på maten helt enkelt. Och ingen, märk, alltså, ingen märker ju början. För det tar ju ett tag innan man ser resultat. Men du hade ingenting med träning och sånt? Nej. Utan det var bara maten som du... Mm, eller jag spelade ju basket. Mm. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att basket var jobbigt. Men jag ville ju träna. Mm. Men det var inte mest det. Det var mest det var att du ska sluta med maten. För träningen var liksom, det fanns alltid det. För jag behövde gå på träning. Mm. Och eh, ingen märkte ju började början det ett tag som jag sa. Och jag försökte ju pusha bara typ ta bort frukost. Och äta lunch och middag. För mamma och pappa var inte mm. hemma på morgonen. Så då kunde jag... Mamma gjorde alltid en macka till mig. Och jag bara... Ah, och så åkte hon och så slängde den mm. Och då hon märkte hon inte heller i början. Och det tog väl ett tag innan mina kompisar började märka först i för skolan. För jag var ju väldigt mycket i skolan. Så de började undra bara för att äta och inte. Och det funkar i början att säga liksom. om jag är inte hungrig. Mm. De var okej. Okay. Men efter ett tag så började de ju undra liksom. Och jag kommer ihåg min närmaste kompis. Hon blev jätteorolig. Och jag tror hon pratade med sin mamma. Som sin tur pratade med min mamma. För jag tror det är svårare för de som bor hemma- att märka att det händer någonting. Mm. Jag tror alltså... Ja, men det är ju så, mm. så att är med kroppen- för du ser ju en person hela tiden. Det mm. är svårt svårare att se. Ja, precis. Och sen om någon träffar mig inte varje dag- den tror jag ser fortare. Liksom. Mm. Oj, för min släktfarmor och alla de där- de märkte fortare än vad min mamma och pappa gjorde. För de träffar ju inte mig lika ofta. Liksom. Men det där pågick ju kanske åtta månader- kanske ett halvår började väl folk märka som på dig så här, efter ett mm. halvår men på mig gick det ju över ganska fort eller jag fick snabbt hjälp då hela min släkt blev väldigt engagerad och familjen och vänner så vi alla liksom kom in liksom, och försökte hjälpa och till en början blev jag ju väldigt arg jag vet inte om du blev väldigt arg när folk, oh, uh, man blir ju verkligen såhär men nej det är ingenting och så jag kom kommer att jag var så jävla sur på alla som trodde mm. för jag bara, men jag äter för man tror ju liksom att det är inget fel. Jo, Bara det. att jag försöker gå ner lite i vikt- men alltså jag klarar mig liksom, Jag mår bra, typ såhär. Ja, men det är väl så alla har. Och sen att man mm. tror att man äter tillräckligt mycket. Det var som att ja. jag kommer ihåg att jag är åt två vindruvor. Då tycker jag att ja, men jag har ätit. Mm. Fast det går inte att leva på två Nej. vindruvor. Alltså det går inte att leva på överhuvudtaget. Det är ingen människa som klarar av det. För det är, en, det är så sjukt lite. Men mm. man tycker själv att man har ätit. Ja, man är ju i en slags bubbla, liksom. Det, alltså man tror att det är bra. Man ser inte liksom utsidan, jag kunde kolla mig i spegeln och typ, jag drog alltid upp tröjan så här och kollade, jag mm. bara, men det har inte hänt något men jag såg ändå på vågor att jag hade gått ner men jag tycker ändå inte att det har hänt något liksom mm. men eh, jag trodde också så här, jag åt ju alltid jag hoppade över frukost och lunch till slut och så åt jag lite middag innan träningen för jag visste att jag behövde äta lite innan träningen i alla fall mm. men man måste ju liksom äta efter träningen också så till slut märkte ju mina tränare också, och gick och pratade med mig, jag bara jag måste prata och du får äta choklad, kom ihåg att han sa. Jag var men jag inte ha choklad, tänkte jag. Mm. Och så gav han mig en kexchoklad en dag. Och jag bara, ja du är dum i huvudet. Jag blev ju så arg på människor liksom. Men eh, som sagt så fick jag ju, när alla väl fattade, fick jag ju snabb hjälp. Mm. Och min faster, som jag sa i förra avsnittet, tror jag är kostrådgivare. Och hon, jag fick bo hos henne ett tag och då hjälpte hon mig jättemycket. Och sen den största hjälpen var mina föräldrar, de visste inte liksom vad de skulle göra- och de visste att jag har drömt om en hund i hela mitt liv. Alltid på mina önskelister så jag skrev hund, hund, hund. Och de bara, men om du får en hund så kan du börja äta då. Och jag var okej. Okay. Och det är den hunden som är <laughs> jag till alltså, jag var okej. Okay. Då blev det så lätt helt plötsligt. Mm. Men det var ju svårt till en början. Men det blev liksom så här, hunden var så här, en drivkraft för att klara det liksom. Det mm. låter kanske jättekonstigt men det var verkligen så. Men hade du mycket kompisar sånt, som stöttade dig? Ja, Mm. Eller de var ju jätteoroliga liksom. Men var de vid din mm. sida? Allt det och så. Eh, jag menar när du var sjuk var de där och fanns de där för dig och du kunde prata med dem. Och... Ja, eller jag pratade inte så mycket med dem. Men det mm. var ju verkligen så här: kom nu så gå och äta och Men det var mm. inte så att jag pratade så jättemycket med dem om just det här. Då. Men de förstod ju sen till slut. Och då pratade vi. Men jag pratade mest med familj och släkt. Liksom. Kände du dig mycket ensam? Inte så, det var aldrig så här att jag kände mig ensam eller så här att jag inte var med liksom, det var bara mig själv som jag skulle säga. Mm. För jag hade ju så, jag kände mm. mig så ensam. Mm, det så var hela, inte. hela Nej. tiden och speciellt när jag var varit inlagd. Mm. Jag kommer ihåg det och jag vet att mina kompisar de ville ju träffa mig och så men mm. jag var varit som var inne i mig själv att jag mm. sluntade i alla. Mm, det så, så var att, inte riktigt, eh, ja. När jag var inne på den här så är mm. siniken som det har varit något av det värsta i mitt liv. Men samtidigt har det varit så bra. För jag fick så bra hjälp. Mm. Jag som sagt vågade inte ens dricka vatten. När jag var så värst. Mm. Och jag, och jag så... hade svårt att gå förbi. Mm. Om jag var inne på hade jag svårt. Och då gick jag helt andan. För mm. Jag inte ville få någon lukt av någon, alltså, mat. Mm. Så att jag var riktigt dålig. Mm. Du har ju varit värre än alltså, vad jag har varit. Mm. Ja, men... Ändå att få den, att ifrån inte ens måga vatten, mm. så lärde jag mig på sex veckor mm. att äta sex gånger om dagen och uppskatta mm. mat. Ja, det är jättebra. Så det var, det, alltså jag säger ju inte att det var lätt någonstans. Nej. Alltså jag har gråtit och skrikit och jag har, mm. ja, vad jag inte gjort. Mm. Men det var ändå bra att vara där. Ja. Och på den här studentkniken så var det ju så att det var små rum... Där det bara fanns en säng och en garderob. Man sov med ungefär- två till tre andra patienter. Mm. Mm. Inga fönster. Inga speglar. Det fanns ett sällskapsrum- mm. med en soffa och en tv. På den här tvn så var det mycket så här filmer vi fick kolla på. Mm. Vi fick inte kolla eller prata om mat. Så mm. inget nyhetsmorgon. Mm. För det kunde vara något matprogram. Alltså inget sånt. Mm. Um, om du skulle gå på toaletten- Fick du göra det en timme efter du hade ätit. Mm. Och inte innan. Du fick inte ha låst dörr. Alla toaletter var låsta. Så de låst upp med nyckel. Mm. Jag var så pass dålig att om jag ville gå någonstans. Mm. Okej, okay, inte bara till toa. Men om jag ville gå längre bit. Mm. Så äh, fick jag åka rullstol. Mm. Vi fick inte gå ut. Vi hade en timme om dagen vi fick gå ut. Mm. Ungefär. Eller en, en gång om dagen vi fick gå ut. Och då var det, fick vi sitta ute. För att få lite frisk luft. Mm. Sen så hade vi så att föräldrar eller familjer fick komma och hälsa på en timme om dagen. Mm. Och då var det på kvällen emellan klockan... tror det var mm. sju till nio. Um, och sen så hade vi sticken när vi fick äta och sånt där. Men kom dina vänner och hälsade på mamma. Nej, då mm. gjorde inte det. Eller jag mm. hade två kompisar som kom en gång. Mm. Uh, men annars hade inte jag några vänner. Mm. Så att jag har ju känt mig så ensam. Mm. Och det är väl nu på senaste tiden... Alltså det här... Nu har det ändå gått... Sen jag varit utskriven därifrån har det gått mer än tre år. Mm. Och det är väl nu på senaste tiden som jag... Liksom känner att jag har riktiga vänner. Mm. Så att under de här... Men för... Ja, vad ska vi säga? För två och ett halvt år sedan. Då mm. känner jag mig fortfarande ensam. Alltså mm. jätte jätte ensam. Ja. Och det har ju satt sina spår. För det är ju liksom ifrån min anorexia. Då jag stöter bort människor. Mm, och att de ens närhet inte vet hur de ska... Mm. ta hand om en och hur man ska vara mm, men jag tror det är svårt som förälder liksom, att veta hur man ska göra liksom. ja, mm, är familj... Mina... min familj har alltid funnits där men de kan ju inte lämna mig bara mm. medan ens ju då kanske backar eller mina mm. vänner var sådana som backade och jag önskar att de istället hade frågat vad de kunde göra mm. istället för backat mm, men jag kan inte skylla på dem för jag var ju samtidigt en som knuffade ja. rörelse på något sätt ja precis ja Nej, men jag, var inte mer, alltså jag blev mer arg på folk- men jag vill inte säga att jag tog avstånd. Jag ville ju vara med mina vänner. Och liksom, för då, jag var med jag var ensam och det är dåligare. Men när jag träffar mina vänner- och alltså, släkten någonting- så kändes det ändå bättre. Bara att jag blev arg när de frågade mig. Mm. Det var lite mer så. Men hur hade du det med... Vad ska jag säga? Men hur lärde du dig att äta egentligen Kan jag tänka att många undrar. Alltså vad... Hur, vad fick dig, om ah, du fick en hund mm. Var det det som fick dig motiverad eller Alltså hur? det var ju mest mm. Men sen var det även kom när jag var Det här var ju så länge sedan så jag kommer inte ihåg allting jag kommer ihåg lite här att hon Tog fram såhär, glass och choklas Och först och bara, men det här är jättegott Och jag bara, nej Men sen fick jag ändå sitta där och äta typ Och sen gjorde de, de såhär, jägare, eller vad jägare Så de säger eget kött och. Mm. Så kommer jag ihåg att hennes man gjorde en älggryta. Och hon bara, det här är jättebra för dig. Och då blev det ändå så här, jag bara, för hon förklarade mycket vad det fanns i. Liksom, och så var bra för mig. Du fick liksom lära dig mm. samtidigt, eller? Mm. Ja, precis. Och sen även, för det var hon och jag. Men fast som var att kolla på hunden också. Mm. Så det blev liksom alltid ett. Jag fick lära mig där. Jag fick åka och kolla på hunden. Jag fick här, köpa hunden. Alltså, mm. Allt hände liksom under den sommaren med henne. Mm. Så det är liksom du har mycket bra därifrån mm. eller du känner att det är en bra tid ja. typ, så. och sen var det mycket så här, jag såg till slut liksom, att jag är helt grå i ansiktet mm. jag tappade håret jag hade jättekort hår blont hår och jag var tappade det. det var jättetunt och jag blev blek Då såg jag, alltså, jag tyckte att jag var gud ser jag ut liksom mm. du är mycket så här, ja, men mat kommer hjälpa dig liksom, att få upp det här lyssret igen naglarna blir bättre i håret. så det var, liksom... det var Genomt. många som intalade mig liksom att det här så jag blev liksom du började helt plötsligt. Jag bara, nu ska jag bli bra. Liksom. Vad skönt att du kände så. Mm. Jag hade ju inte någon motivation alls. Utan jag fick ju mm. bara... Alltså det jag var inlagd, då kom det fram i en våg. Mm. På den här vågen där de upp fick du mm. hjälp att lägga upp mat. Och sen mm. var det bara äta. Du fick inte gå mm. förrän att köra till upp. Men alltså det är säkert jättebra med det där. Med... Alltså det känns som... Ja, alltså som sagt jag har haft den här dippen två gånger. Mm. Och jag tror att efter jag har varit där så fick jag ju lära mig att äta mm. men jag hade ju fortfarande ingen motivation Nej. jag hade ingen jag hade, prat, jag hade inte någon psykologisk hjälp ingen Nej. jag hade pratat med för det känns som om jag är där ju... så är det liksom bara du ska äta exakt, så, det så är jag inga, lärde mig att äta jag. men jag hade alla tankar kvar i huvudet så att när jag kom ut därifrån så mm. började jag om mm. och sen nu har jag liksom fått göra allting själv från början och nu mm. mår jag bra mm. men jag har liksom behövt här prata med någon eller haft mm. någon motivation för det hade mm. inte jag. Men det hade ju jag mitt mål mm. var bara att äta att ser upp i vikt och fick komma därifrån. Mm. Det tror inte jag är något bra. Liksom. Och idag yeah. så säger jag liksom att vikten. Mm. För där var det mycket. Där tog de alltid vikt och det var bara mm. vikten. Allting handlar om Det är ja, det som var viktigt. Mot, lalala, mm. ja. Och det är ju inte det som mm. är Nej. grejen. Idag så är jag. Jag om jag kollar på bilder ifrån när jag kommer ut därifrån. Mm. Så är jag idag när jag hade liksom en målvikt enligt dem mm. Så är jag ju idag smalare. Men jag väger mm. mer. Mm. För att muskler jag väger mer än fett. Mm. Alltså det går ju inte att kolla så. Jag äter mycket mer än vad jag åt när jag var inlägg där. Mm. Så att det har ingenting med vikten att göra. Ja, det, gör det Och det är därför jag är lite så här Vikten mm. den behöver du veta. Om du är så pass sjuk. Mm. Att du snart kommer dö. Och verkligen behöver, behöver gå upp i vikt. Eller mm. om du är så pass överviktig. Mm. Att det blir farligt. Men det är det jag tycker. då Att säga, man kan gå in. Det gjorde jag förut. När jag, mm. hade jag gick in och kollade BMI. Mm. Och det stämmer ju inte heller. Det kan stå att man är överviktig om man skriver in typ jag är 1,60 och, och väger 60. Nu blir du är överviktig. Mm. Men det är ju också helt fel. För det stämmer ju inte. Alltså, vikten. Det, alltså det, Nej, men det går ju mm. inte att jämföra. Skulle vi, om vi tänker så här, skulle vi klä av mig? Mm. Alltså allt på min hud och det. Och mm. klä av dig. Mm. Och sen sätta min hud på dig. Då skulle ju inte den vägen, Alltså för skelett ja. väger olika, allting väger ja, olika. Ja. Har du gått och druckit fem liter vatten då är det såklart att du väger mer än vad du gör på morgonen när du mm. vaknar. Alltså det är så här, vikten mm. har ingenting med någonting att göra. Mm. Och det är det som är så viktigt att folk förstår. För det var mm. det jag inte fattade. Nej, inte jag heller. Man får liksom tänka också att vikten är bara ett par siffror på vågen. Liksom. Mm. Det är inte... Så vikten bestämmer inte över ditt liv. Det är verkligen mm. inte. Och det är samma sak. Alltså, ingen... Alltså ingenting bestämmer över ditt liv. Nej. Man ska njuta och man ska må bra. Alltså så länge du inte mår bra... Så kommer du inte kunna bli... Eller, inte kommer du inte kunna bli älskad men... Mm. Jag kommer ihåg att när jag mådde som sämst så hade jag inga vänner. Men mm. idag när jag inte bryr mig när jag mår bra... Mm. Så har jag så många fler vänner. För att mm. det spelar ingen roll hur ja, snygg du är. Mm. Så länge du inte mår bra... Mm. Så kommer ingen vilja vara med dig Man måste älska sig själv Precis Innan någon kan älska dig eller hur går det? Ja men det är ah, så, måste, det är verkligen ah, så mm. Jag har fått så mycket mer vänner nu när jag mår bra och inte tänker på mat ja. och, så, När jag var här När jag kände mig jättefin och var jättesmal Men mm. då var det ingen som ville vara med mig mm. Men idag när jag har suttit och ätit lite för mycket godis mm. Ja men då vill alla vara med mig mm. Alltså så att det har ingenting du gör Utan det är hur du är som person mm. Och att du själv Precis. mår bra Ja men eh, skulle du säga att du är helt frisk från det? Nej. Nej. Som sagt, jag tror aldrig att man blir frisk. Nej. Och jag kan fortfarande ha dagar då jag tycker att det är lite jobbigt. Mm. Det ska jag inte säga att jag inte har. Men det som skillnaden är idag mm. så klarar jag av att vinna över henne som jag har i mitt huvud. Ja. Det är problem. Idag mm. vet jag att hon ljuger. Mm. Säger hon så jag ah, äter inte det, så säger jag så här, haha, jo. ja, haha, Ja att det är hon säger emot som man ska mm. göra det. Hon ska övervinna Precis. den lilla i huvudet som spökar. Hur skulle du säga det? Så jag skulle säga att jag är frisk. Mm. jag är frisk. Alltså om ni följer mig Youtube-kanal så vet ni att jag proppar i mig mat och äter jättemycket. Särskilt McDonalds och pizza och så liksom. Men som du säger så tror jag att det alltid finns kvar det lite. Så alltså, jag kan ju fortfarande stå i spegeln och dra upp och bara... Tr... Jag, tröja, <laughs> Nej, jag magen. <laughs> nu jag drar tröjan. jag magen. magen. Jag dra upp tröjan och bara, oj, nu, nu får det räcka. Men sen nästan bara, pizza. Typ så. Mm. Så det jag skulle säga att alltså, jag tycker att det är frisk. Mm. Men ibland kan jag få för mig att ah, jag ska inte väga mer än bla bla bla. Mm. Och, men det ja. tror jag alla har vid sådana dagar. Mm. Men sen så är det verkligen viktigt så fort man känner att det börjar gå överstyr. Mm. Eller så fort någon säger någonting. För att ibland känner man inte det mm. Det kan vara som min mamma har sagt- men när man är sjuk bara, vet jag. Mm. När man är sjuk och inte äter som man brukar. Mm. Jag märker det jättetyp med själv. Mm. För att jag blir trött och det är liksom- sätt att jag tänker på att du måste äta. Mm. Och så fort man hör det så är det viktigt- att man kanske kollar och tänker mm. och frågar. Ja, så att mm. man inte hamnar i en ätstörning. För det är det värsta som mm. finns. Och bara inte låta det gå. Jag kan, alltså min syster och min mamma har också haft- en mm. ätstörning. Och jag vet att de också får tillbaka- eller min syster kan fråga mig- vad om du tycker att jag ser stor ut- Ja, men lägga av alla. Och då bara okej. Okay, alltså jag tror man alltid så här, har lite tänket i huvudet. Men det är, man får liksom lära sig att övervinna det liksom. är sig leva med det. Mm, precis. Men det gör man. Alltså det är tufft men allting går. Ja. Allt går man vill. precis ja. och Man kanske inte vill då men det är så mycket värt mm. att må bättre. Ja. Det är både bra för dig själv och din hälsa. Så att vad är våra tips då? Om vi ska ge några mm. tips. Eh, ja. Att söka. om man känner, alltså Så fort man känner att man får problem med mat. Alltså Bara mm. det kan vara så Okej okay, kanske inte om du har ätit godis fem dagar i veckan. Bara, nu ska jag äta ett godis imorgon. För så nej, man nej, känna. Så. Ja, Men så fort du känner att nej. ska jag inte äta. Ja eller det, det här börjar jag spåra det. ur. Mm. Att man då ska söka hjälp. Och att man ska våga prata tycker jag. Mm. Alltså, typ, jag vågar inte säga till mamma och pappa liksom, att jag tycker jag är tjock. Jag ska inte äta mer. Alltså, men jag tycker man ska våga liksom, berätta och få den hjälpen. Liksom. Berätta för en kompis mm. eller jag skriv kommer. till mig. Eller mm. skriv till Jessica. Ja. Alltså, ni får jättegärna skriva till mig. Ja, <laughs> jag med mig. Det är bara så här, om vi hjälpa er på något, något sätt. så mm. Jag vet att jag önskar att jag hade haft någon som jag ja. hade kunnat prata med. Ja, samma. För att det betyder så mycket. Och jag är jätteglad om jag kan hjälpa någon. Ja, jag med. Och sen, det där jag var inlagd. Mm. Ingen reklam. Men Mando, mm. skriv dit. Mm. Om du känner. Jag hör av sig liksom. Det finns så en, en Det bästa är att prata med folk. Mm. Det värsta är att gå in på rummet och stänga sig i sin bubbla. För så, så var jag. Att jag liksom var min bubbla på rummet. När inte var min vänner. Eller ja, ni fattar. Så jag pratar med kompisar, familj, en lärare. Mm. Någon på stallet, någon på ja. gymmet. Alltså bara ta kontakt med folk. Mm. Och jämföra inte med andra skulle jag säga. Det gjorde det också. Nej, aldrig. Nej. För alla har alltid... Det är också det man tänker att alla har det så bra. Mm. Hon är så snygg, hon har det så bra. Ja. Hon är så rik, hon är så fint. Fast det, alla har ju problem med någonting. Mm. Alla har något som inte funkar. Mm. Så är det ju. fast Jessica sitter och äter pizza varje dag så mm. har hon något annat som inte... Ja. Men alla har någonting. Man ska liksom inte bry sig om hur an... Alltså, inte jämföra det helt enkelt. Du är du. Du föddes som det är. Mm. du är. Och du är precis som mm. du är. Ja, precis. Mm. Och livet är för kort för att gå runt och oroa sig för mat eller hur man ser ut och sin vikt och... Ja men det finns alltid någon som har det bättre. Och alltid mm. någon som har det sämre. Mm. Vi som bor, speciellt vi som bor i Sverige. Vi ska bara vara glada. Mm. Alltså att vi har mat och allting. När man tänker titta ute. Jag brukar göra det. Om jag någon gång känner så här. Ja ah, men nu mår jag inte bra. Eller ah, idag har jag svårt att äta. Då brukar jag sätta mig och titta på så här. Folk som har det. Men mm. alltså slå bara på nyheterna. Så ser mm. du. vad som händer nu i världen Att också, du då liksom. sitter liksom och nojar. Mm. För att äta en potatis. Ja. Medan någon inte ens har råd. Mm. Alltså, det är lite särligt. Den här sjukdomen är jävligt svår. Mm. Men det gäller bara att man hittar sin väg och övervinna den. Mm. Det är det som är alltså, det största är att liksom få bort den här hon i huvudet som du säger. Mm. Att liksom stötta bort henne på något sätt. Hon har inte rätt. liksom. Hon är inte din ledare. Nej, du, ska vara, inte du ska vara din egen ledare. Det säger man, ja. Mm. Leder. Mm. Mm. Så det är väl de ting som jag skulle säga, eller vi skulle säga, eller har du nog med? Nej, men det är så. Alltså, det är bara att prata och tycker mm. att det är jobbigt att prata. Skriv en lapp, alltså, mm. skriv ett meddelande. Jag läser mest. Ja. till mamma. Och sen säger mamma, gör bra och mm. jag känner det här, eller till en kompis. Mm. Be en kompis prata med dig, mamma, alltså vad ja. som helst. För att det är det man behöver prata. Mm. Och det behöver inte vara så att man är sjuk. Utan det kan vara så att man är på väg. Eller att man bara mår dåligt överhuvudtaget. Alltså... Ja, det behöver inte vara just älstörn. Det kan Nej. vara att man mår dåligt över något annat. Liksom. jag tror att det är det vi behöver göra. Vi behöver ja. prata mer om det här. Och det är väl därför du och jag väljer idag att prata mm. lite om det också. Mm. Nej, men så att det var väl mest det vi tänkte prata om i det här ja. avsnittet. Alltså berätta lite om våra erfarenheter. <skratt> vi hoppas att det har varit lite till hjälp. Det är liksom det vi vill få fram också, att vara till hjälp- och även kunna liksom snacka mer som ni vore, våra vänner. Liksom. Ja, mm. men precis. Så är det bara att höra av er om det är ni undrar. Om ni ja. har några frågor så kan vi ta upp det i nästa avsnitt. Mm. Mm. om ni har mår dåligt så är det också bara att höra av sig. Ja, sätt på Jessicas Youtube-kanal, det brukar jag göra. Mm. Då må man. Då mår man bra. Ja eller sett på våran podcast och lyssna. Ja, kanske <laughs> också mår Jag vet ja. inte. Ja, men vi hoppas att ni tittar om det här så syns vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Och vi kommer lägga upp varje onsdagar. Yes, ja. varje, onsdagar. Onsdagar. varje onsdag. <laughs> Ja. På förmiddagen någon gång mm. kommer det försöka komma upp. Vi har inte satt någon speciell tid. Nej. Jag är fortfarande på att mäcka med det här, hur man lägger upp och sånt här. Ja, det är Jennifer som redigerar. <laughs> ja. Så att vi hoppas att... Ni stannar kvar till nästa onsdag. Så hörs mm -hmm. vi då. Ja, ni får det så bra. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Jenny Fragerberg heter jag. Och Pamela Jessica. Och sen har vi även startat en Instagram för vår podd. Vad var det den heter nu igen? heter Jesse och Jenny. Ja, ah, jag, jag, kan, jag kan, vi, kan, mm. vi kan tagga någon bild eller länk eller ja. någonting. Och där får ni också jättegärna ställa frågor. Om mm, du har någonting undrar. Som vi ska prata om i kommande avsnitt. Ja, för vi tänkte vilja göra nästa avsnitt... Tänkte vi köra någon slags muckbang? Ja, muckbang, fast mm. poddbang. Mm, po pod poddbang. Ja, <laughs> något som Så mm. det hoppas vi blir bra. Ja. Och då kanske det är kul att ha lite frågor. Så ni får jag gärna ställa om ni har några frågor Så pratar ja. vi om. Så blir det blir superbra. Det då. Så mm. ha det är bäst. Ja, ta hand om varandra. Och glöm inte bort att ni är, är bäst. bäst. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Jag tänkte alltid att jag skulle vara bättre om jag var någon annan. Någon som var en till mig själv. Någon jag gillade och någon jag trivdes med. Någon jag kunde vara stolt över. Men jag var inte den tjejen. Jag var tjejen som kämpade som ett djur i skolan. Men aldrig fick de bra betygen. Jag var tjejen med dyslexi som kunde gråta mig till sömns för att jag kände mig sämre än alla andra. Och jag var tjejen som inte kände mig älskad. Jag kände mig ofta ensam och jag kunde inte förstå varför folk inte ville vara med mig. Men jag visade aldrig för någon hur jag kände. Jag ville inte visa mig svag. Det var mitt i allt det här hon kom. Hon som också skulle klänka ner på mig. Hon som senare skulle få mig sjuk. I början var hon bara en röst i mitt huvud. En röst jag kunde hantera. Men hon gav mig något som jag aldrig fått förut. Ångest. Men det var en lättbotlig ångest. Med lite extra träning så blev det okej. Okay. Men hur mer tiden gick så blev ångesten och hennes röst om att jag inte räckte till starkare. Hon talade om för mig att äta mindre och träna mer. Mitt liv skulle bli så mycket bättre om jag lyssnade på henne. Eller, det var i alla fall vad hon fick mig tro. Några månader senare tränade jag flera gånger i veckan. Undvick kolhydrater och sötsaker, men ändå var hon inte nöjd. Hon pushade mig bara mer och mer. Till slut tränade jag ibland flera pass efter varandra. Jag hoppade över lunchen i skolan och jag ljög om att jag hade ätit. Mina portioner blev mindre och mindre. Och så fort ingen såg så stank maten ner i en pappersbit under bordet. Jag var livrädd. Livrädd för att äta. Nu hade jag fått mig tro att jag kunde klara mig utan mat. Att mat inte var bra för mig och att jag behövde gå ner i vikt. I januari var det som värst. Jag var som en zombie i min egna värld. Med kläder lager på lager satt jag i skolan och stirrade in i väggen under lektionen. Jag orkade inte lyssna på vad lärarna eller mina klasskompisar sa till mig. Jag kunde bara skaka på huvudet och hoppas att det var en fråga de ställde. Jag kämpade mig emellan lektionerna. och När jag kom till lunchen sa jag till jag redan hade ätit eller skulle äta senare. Jag var grym på att ljuga. Jag höll mig ofta för mig själv och stötte bort en massa mina vänner för att jag inte orkade höra på- när de sa till mig att jag var tvungen att äta eller att jag har gått ner i vikt. Jag kunde inte vara med dem längre. Jag kunde inte följa med deras Jag var som ett lik fast med öppna ögon. Jag var i min egna värld. Med en röst i mitt huvud som sa att allt jag gjorde var fel. En röst som fick mig och mig att tänka på kalorier, mat och vikt. Det var det enda jag orkade tänka på och inget annat sved någon roll. Jag skulle bara bli smal och då skulle folk börja gilla mig. Jag skulle få bättre betyg och bli lyckligt kär. Under den här tiden bråkade jag med mina föräldrar nästan varje kväll. Det var alltid maten som fick oss att bråka. Alltid pratade om där hemma var mat och vikt. Kunde de inte bara vara tysta? Jag visste vad jag höll på med. Min mamma hotade mig med att jag skulle behöva läggas sin på dropp- medan pappa försökte förstå vad som var felet och varför jag inte kunde äta- mer än det få kycklingbitarna och grönsakerna på min tallrik- men det gick inte att förklara för honom hur mycket jag än försökte. Det var i januari jag gav upp. Det var då jag lät henne vinna. Hon skulle få ta över min kropp. Hon skulle få det som var kvar av mig. Jag var trött på att slåss, trött på att kämpa, trött på att höra henne klaga. Jag var trött på livet. Min vik började falla. Hon bröt ner mig helt. Jag ville inte leva längre. Men i samma veva som hon började ta över mig fick jag ett nummer- ett nummer som skulle förändra allt. Det var min syster som fick mig ringa. Det var med tårar i ögonen och bråk med henne i mitt huvud- som jag tog upp min mobil från den svarta byrån. Byrån som stod bredvid min säng med de rosa kuddarna- och det rosa täcket jag låg under. Utanför dog snön som ett tjockt täcke. I huset var det så tyst att man kunde höra en knappnål falla. Hon i mitt huvud hade övertat mig om att jag inte var sjuk. Så varför inte bara ringa och ta proven när min familj ville? Så skulle jag bevisa- att jag hade rätt och allt skulle vara över. Men jag hade fel. Två veckor senare var jag inskriven. Inskriven på en ätstödningsklinik. Här skulle jag nu bo utan min familj. Och med massvis av andra patienter. Patienter och behandlare jag inte visste något om. Helt främmande människor. Jag minns inte så mycket från min tid på hedringsvården. Det mesta är svarta luckor. Ångesten. Hon är mitt huvud. Och paniken fick mig flera gånger att vilja försvinna. Försvinna. Både från kliniken och ibland till och med från jorden. Men med hjälp av de underbara behandlarna på kliniken och min familj klarade jag mig. Jag fick lära mig äta sex gånger om dagen för att knappt fått i mig en brödbit. Jag fick möta henne, min fiende, sex gånger om dagen. Jag grät, jag skrek, jag gjorde allt för att få slippa maten. Men mina behandlare var tuffa. Efter flera timmar och dagandes, kämpandes, gråtandes, skrikandes, lyckades jag lära mig att äta. Det var inte lätt, men det gick. Jag ville inte vara kvar på kliniken. Jag vill hem, få tillbaka mitt liv. Så sex veckor senare blev jag utskriven från Hildungsvården och hamnade på dagvården. Nu fick jag sova hemma och jag kunde få en god nattkram varje natt. Något som jag aldrig i mitt liv uppskattat så mycket som jag gör nu. Jag kunde träffa mina vänner och jag kunde börja bygga upp mitt liv igen. Idag är det lite mer än fyra månader sedan jag fick reda på att jag hade en ätstörning och blev inlagd på kliniken. På fyra månader har jag lärt mig att äta igen. Idag kan jag uppskatta mat, men jag är långt ifrån fisk när jag skriver den här artikeln. Men jag känner mig levande. Hon styr inte över mig längre. och Hon säger faktiskt inte så mycket alls. Jag kan idag äta sex mål om dagen utan att hon får mig att gråta. Jag kan idag välja mina tider med henne. Och det viktigaste är att jag idag besegrar henne. Det tar på krafterna men jag vinner. Jag vet inte om hon någonsin kommer att försvinna för gott. Mina behandlare säger att hon alltid kommer att finnas kvar. Men det är att man lär sig leva med henne och... Att man lär sig byta ner henne som gör henne svagare. Och efter en tid kommer det inte vara några problem alls. Bara en röst som jag vet ljuger. Ljuger för att hon vill se mig död. Jag önskar ingen tjej att hamna i hennes händer. För det är hemskt. Jag önskar inte ens min värsta fiende att bli hennes nästa offer. För jag vet hur jobbigt det är. Jag vet hur allt känns hopplöst och hur man bara vill försvinna. En känsla jag aldrig mer vill känna och en känsla som inte borde finnas. Alla som är på väg in i hennes riktning hoppas jag klarar av att putta bort henne. Hon kommer vilja döda dig och du är värd mer än så. Jag vet att det är svårt att acceptera att man har problem med mat. Men så fort du börjar tveka, räkna kalorier eller känna, inom, känna att mat är något du klarar dig utan så sök hjälp. Tack så mycket för att ni lyssnat på den här podcasten. Och jag hoppas att ni tyckte att den var bra eller att ni gillade den så syns vi nästa vecka. Eller syns jag inte utan vi hörs. Ha det bäst. Puss.